а інший полягав у тому, що винахідливий Сава просто вирішив помарадерствувати на чужій війні і хапнути при цьому шмат мстивого задоволення. Безперечно пов'язані зі стрільцем новини цікавили його більше, аніж будь-кого, і під ця сволота мала б регулярно переглядати сторінки та передачі, де висвітлювалася проблема. І коли новина про зникнення Тараса облетіла країну, подібна думка була б для нього природною, а кмітливість мала підказати, що тому, хто сподівається виловити його вора в такий спосіб, доведеться чекати, адже учило заховався і сидить тихо, а місце зустрічі з викрадачами може йому повідомити лише дружина, з якою, коли тебе ловлять, не так просто поговорити по телефону без свідків, не кажучи вже про зустріч. От і вирішив хитрун випередити конкурентів, укравши здобич з-під носа у такий примітивний спосіб, адже він єдиний міг оприлюднити текст, зміст якого достеменно зрозумів би лише учило, більш ніхто. І ризик для нього за таких розкладів найшов у жодне порівняння із справжнім викраданням дитини. Так могло бути насправді. І в цьому випадку віддати себе в руки Сави означало поховати сина тоді той, хто утримує Тараса, залишиться ні з чим. Голова боліла, і думки розбігалися. Ким могли бути викрадачі, які вийшли на зв'язок з Дариною і вимагали зустрічі? Розум підказував єдиний варіант – Маркуш. Те, що писала про цю людину жовта преса, підтверджувало припущення – і навіть робило його більш імовірним, аніж отой перший варіант. Проте, якщо уявити, що Савченко таки наважився на викрадення Тараса, чи відмовився б Маркуш аналогічно використати цю подію, аби отримати в руки свого ворога. Останній варіант викликав ще більші сумніви. Третьою стороною, який він Стояв, наче кістка в горлі, була система. Колись давно Богдан міг з упевненістю сказати, що любить свою країну і водночас не сприймає державу. Країною були птахи, що співали в лісі, сонце, яке по-особливому сходило над цими полями, та люди, які розмовляли тією самою мовою, поєднані, однаковими бідами і радощами. Під державою розумілася бюрократична надбудова, що створювала ці самі біди, обмежувала радощі та жирувала за рахунок не лише людей, а й тих самих птахів та сонця. Зараз поділ практично зник. Обидві складові частини утворили згусток який об'єднувало конкретне бажання, і на шляху його досягнення жодну не цікавила доля Богдана Варибруса. І хоч би як низько упав рейтинг системи, дискредитованої подіями останніх років, те, що правоохоронні силові структури здатні викрасти дитину задля досягнення мети, у голові не вкладалося. Потерпаючи від холоду у такому підвішеному стані, Богдан шукав рішення, а водночас просувався в напрямку місця, розташованого на середині відстані між кафешкою на Домельській трасі, де відбулася остання зустріч із Савою та містечком із назвою Дилів. Дороги здебільшого порозчищали, і автобус спогойдувався, поступово наближаючи його до точки, де нарешті доведеться прийняти рішення одне з двох. І цих розпачливих сумнівів було б набагато більше, коли б міг він дізнатися про деякі новини. Десять годин тому мережі лихоманило публікаціями про те, що Тараса викрали спецслужби країни, яка претендує на членство у Євросоюзі і найпростішим вирішенням питання для стрільця діявка з повинною до будь-якого райвідділку поліції. Опозиція наче прокинулася, узрівши реальні шляхи дискредитації влади в очах як власних виборців, так і в світі, з огляду, на видатну міжнародну подію, що наближалася. Яна наполягала затриматися ще на кілька годин, упродовж яких збиралася купити та налаштувати телефон, здатний працювати в інтернеті. Але йому не сиділося жодної зайвої хвилини, тим паче це він міг зробити сам, не встиг і завдяки цьому обирав зараз лише між двома варіантами. Ще одна сторона, кровно зацікавлена у ньому, яку здобичі, також досі залишалося в тіні. І якби знати про неї, питання вибору вирішувалося б для Богдана ще важче, адже представляли її люди також здатні переступити через чиє життя заради досягнення мети. Із не меншими муками та сумнівами вирішував ті самі питання і полковник Бакула. У слідства раптово з'явився новий напрям. Вихід на викрадача хлопця означав, по суті, вихід і на самого стрільця, адже вивчивши психологічний протрет, Варибруса, Бакула майже не сумнівався, що останній наважиться на зустріч. Хто? Стосовно Маркуша, його в'язали по руках і ногах. Крім того, ця особа мала такі можливості, що навіть отримання зеленого світла від керівництва не надто збільшувало шанси. Тіньовий політик, мав власну мережу Служби безпеки, куди входили компетентні люди. Прослідкувати за їх діяльністю надзвичайно важко. Втім, існував позитивний момент. У випадку їхнього успіху стрільця чекало не просто знищення. Варибрус не відбудеться просто смертю, хай там що... Бакула закладав власну голову, що фіналом гри повинна стати особиста зустріч утікача з самим Маркушем, а отже досить відстежити одну конкретну людину. Бакула мав своїх людей, здатних виконувати завдання тихо та неофіційно, перевірених роками спільної роботи, під час якої – Траплялося й таке, що загрожувало не лише втратою погонів. За буквою закону не виживеш. Закон порушують усі – згори і донизу. Верхні, щоб наїстися, дітей та онуків на покоління вперед забезпечити, нижчі, аби просто вижити. Втім, як ті, так і ті, до останнього це приховують. Цей конкретний випадок претендував на місце найважливішого у кар'єрі, і Бакула терміново стягав до купи сили, за допомогою яких вестиме власне слідство для досягнення мети. Варибрус повинен сісти за грати. Сплітаючи паралельне павутиння, полковник Добре розумів ще один суттєвий негативний момент. Безперечно, Маркушем наповну займалися спецслужби. Адже йшлося про фігуру, яка навіть маючи спільні бізнесові коріння з двома останніми президентами, могла комусь заважати. І тому у цих служб шанси вихопити у Маркуше стрільця значно вищі, ніж у Бакули. Водночас можливий успіх конкурентів жодним чином не полегшував його долі, хоч обидві сторони нібито діяли в інтересах держави. Тому єдиний шанс – залишитися на плаву, взяти варибруса. На обхідному шляху Бакула міг діяти значно вільніше – Облишивши офіційну версію, він згадав учасників подій, що ніде особливо не фігурували – іспанські туристи. Ну або ті, хто видає себе за них. Думка, що це люди Маркуша, при детальному аналізі не знаходила підтримки. Усе свідчило про наявність ще однієї сторони – зацікавленої, у пошуках стрільця. Спроба створити фоторобити ні до чого не призвела. Зображення не ідентифікувалося за жодними базами даних, а головний свідок Моклій відверто не бажав співпрацювати, прикидався надто старим, надто хворим і строчив скарги в усій інстанції. Старий вперто твердив, що Варибруса не бачив ніколи в житті, а додав до списку спонсорів за надіслані матеріали, які загубилося невідомо де, адже було це давно. історико копацька тема знов загнала слідчого до нетрів інтернету, де помічники і вишпортали об'яву, що упродовж останніх двох днів замайоріла на кількох форумах, де теоретично міг би з'являтися Варибрус і котра за змістом недвозначно прив'язувалася до подій. Час платити по рахунках учило. Чекаю на місці останньої зустрічі 20 січня по обіді. Якщо упорайся з контейнером, віддам те, що твоє. Раджу не снідати і не вечеряти. Два, навіть три момента привертали увагу. По-перше, якщо учило це вчитель, адресат підходив за фахом. По-друге, у нього сталася пропажа, і за відповідних умов її обіцяли повернути. І по-третє, розташування об'яви мало на меті збільшення ймовірності її потрапляння в поле зору потрібної людини. А текст писався так, щоб не перевернути уваги решти. Незрозумілими залишалися умови, поставлені стрільцеві. йшлося про контейнер. Що це? Можливо, Варибрус десь ховав цінності, здобуті шляхом розкопок. Логічно. Виходило, малого викрили ті, хто про це знав і претендував на багатство, розуміючи, що втікач не звернеться до правоохоронних органів, а тихенько віддасть усе. Але як тоді трактувати дивну пораду не снідати і навіть не вечеряти? У подібних випадках не пишуть зайвого. Текст – Максимально лаконізують, подавши максимум інформації ще й так, щоб не зрозуміли сторонні. Фраза про їжу несла в собі зміст конкретний та важливий. Чому людині можна радити не обідати і навіть не вечеряти? У яких випадках? Перед боєм, знизав плечі Магдемит, тоді поранення в живіт – залишає більше шансів вижити. До того ж, ви почитайте, тут усе чітко пишеться. Час платити за рахунками. А що, як рахунки серйозні? Можливо, двобі? Зустріч з ворогом? Якщо з ворогом, то найкраще Маркуш підходить, хоч як крутий. Але... Не могли вони раніше зустрічатися? Хто Маркуш, а хто він? Ні, це давні знайомі. Зустрічей було багато, тому що йдеться про місце останньої. Точно хтось із його конкурентів, тих, у кого руки в землі полікать. Вони ж схиблені, ці копачі, за іржаву залізяку зариють. І під нашу версію, Таким побитом добре підходить. «Розумію», – кивнув головою майор. «Тобто намічалися розбірки ще перед Нірваною, тому й ходив наш варибрус зі зведеним стволом у кишені». З власної дурості до гіпермаркету зайшов. Тепер закивав бакула. «Якось так. Можливо, тепер нарешті усе зв'язується в одне». І про контейнер також. Однаково не надто переконливо, як на мене, зітхнув Демид. Не надто. Враження, наче підтасовуємо факти. І про двобій також. Ні, такий схиблений міг би, особливо, якщо інший не кращий. Ну, посудіть. Усі вчинки ще за часів роботи вчителем неадекват. Стрілець на будь-яку екзотику здатний, навіть дуель. Але з якого боку тоді Стринівський наркошій? Щось надто багато ворогів у нього. Стоп! – несподівано зупинив Бакула. Чекай, чекай, кажеш, за часів роботи вчителем. Учило, до речі, слівце чимось таким – Вуліганським відгонить Час платити За рахунками Отже, борг Тягнеться здавна Пам'ять спрацювала бездоганно Витягши З численних допитів Та матеріалів саме те Що потрібно Вони діяли блискавично. У далекій дорожчі Наново опитали тих самих свідків Тепер уже Ціле спрямовано Кричущий вчинок педагога, що послужив причиною звільнення, полягав у приниженні підлітка, а суть полягала в годуванні сміттям. Сава, Савченко, усі нюанси забутої історії витягли на білий світ та розклали по паличках. Ну ось, вражено похитав головою Демид. Усе складається агресивний тип із лідерськими завдатками. Такі діти, дорослішуючи, поповнюють ряди криміналу і якщо не пробиваються на гору, то виростають надзвичайно мстивими. Пошуки Сави не дали результату. Після смерті голови сім'ї мати його, продавши квартиру, виїхала до Криму, де проживала сестра, а сам Сергій пропадав у закордонних поїздках періодично, хоч і не часто, з'являючись у дорожчі. За свідченням колишніх сусідів та знайомих, в останнє його бачили рік тому. Сторінка з однокласників не надто допомогла. Власник побував тут в останнє три роки тому, і місцем його проживання – Значився Вроцлав. Проте достеменно вдалося встановити важливу річ два тижні тому паспорт Савченка засвітився на пропускному пункті Сиваський. Отже, перебуваючи останнім часом у Криму, Сава повернувся два тижні тому, а ще за тиждень після цього в інтернеті з'явилася згадана об'ява. Оттепер картина виглядала більш ймовірно, а її елементи поступово діставали належного обґрунтування. Де, коли і чому їхні шляхи перетнулися вдруге. А сталося це обов'язково вже за теперішніх часів, адже у повідомленні розрахованому на стрільця, йшлося про якусь останню зустріч. Час катастрофічно спливав, і шанс отримати перемогу 20 січня міг вислизнути з рук. Тому, залишивши Демида розбиратися з особою Савченка, який наче розчинився, Бакула взявся з іншого кінця. Остання зустріч цих двох могла залишити сліди. І якщо Сава на даний час був повністю недосяжний, то самого стрільця все-таки тримали за нитку, хай навіть примарну і непевну, і за неї таки вдалося потягти. Шість років тому у Дорожчанський відділок надійшов сигнал, про незаконне зберігання вогнепальної зброї Богданом Варибрусом. Заявник побажав залишитися невідомим, проте назвав свідків. Двоє жінок працювали на той час у придорожньому кафе «Лісова пісня» на Дилівській трасі і добре пам'ятали розбірки у кампанії невідомих. Один чоловік погрожував іншим, Пістолетом. Втім, обійшлося без стрілянини. Ще тоді їм пред'являли для опізнання підозрюваного, проте обидві показали, що бачили невідомого зі спини, а отже стверджувати, що це він, не можуть. Сав уж запам'ятали добре, і оскільки шість років тому останній не фігурував у заяві, особу постраждалого не встановили. Тепер обоє упізнали Сергія Савченка, що лазив рачки по траві під дулом пістолета. От і склалося. Сава повернувся звести рахунки, адже справедливо вважав, що тепер зробити це легше. Можливо, також він зрозумів, що в недалекому майбутньому Ворибрус може опинитися поза межами його досяжності, а тому час діяти. Бакула ходив по затертому килиму без перестанку. Обличчя пашило. Кімната Дилівського готелю за дві години вже була прокурена, як ніколи. З міркувань обережності він вирішив обминути місцевий відділок поліції, і чекав на приїзд своїх довірених помічників та Демида. Людей повинно вистачити. Сава не був кримінальним авторитетом, і міг за усією логікою розраховувати на кількох помічників, ставлячи не на власну силу, а швидше на безпомічність супротивника. Операція затримання стрільця виходила на останню заключну стадію. Він знав місце та час, і тепер лише від власного уміння залежав результат. Усе вдасться, і тоді він втре носа усім, хто бачить за собою право його принижувати. Коли варибрус, живий чи мертвий, опиниться у нього в руках, розклади зміняться, і далі вже не матиме значення, яким шляхом досягнуто перемоги і як розпоряджатимуться здобутками. Щоправда до цього, усього йому, як керівнику операції, не зайве було б знати ще одну обставину, яка, принаймні, могла б від передчасної ейфорії. Варибрус Таки знайшов рішення, і тепер, прямуючи в бік лісової пісні, більше не мучився питанням «хто?». Заганяючи себе остаточно в глухий кут, утікаць ставив жирний хрест на власній долі, втім ні на краплину, не полегшуючи завдання кожної із сторін. Мороз стиснув наповну, докучаючи всім учасникам дійства, що мало відбутися у придорожньому кафе «Лісова пісня». Завірюха вщухла, і залишки снівого місева у переміж з піском та сіллю розліталися по узбіччях. Далі, ближче до лісу, все потопало в снігу, і вузенькі стежечки та наїжджені колії – Втяглися від траси лише в місцях руху людей та транспорту. Січень, вовчий місяць за календарем стародавніх римлін. Давно розвиднілося. Тамарево на сході не дозволяло сонячним променям заволодіти небосхилом, і привицерпа біля протилежного обрію ще довго висів над лісом. Рік тому у закладі що досі був місцем харчування виключно подорожніх. Добудували кілька дерев'яних хатинок, в одній з яких тепер кілька пар невельма виспаних очей прикипіли до віконець, очікуючи на появу здобичі. Той, на кого чекали, не квапився. Зазвичай о цій порі корчма майже порожня. Мешканці райцентру починали з'їжджатися, погудіти в приємній кампанії ближче до вечора. Зараз на паркувальному майданчику стояли лише чорний Ауді, біленький бус та подзьобаний Опель. Макс розмішав запарену в кухлі каву і, сірбнувши, скривився. Палець його торкнув кнопку мобіли, оновлюючи табло. «Не з'явиться». Що він зовсім довбанутий? Якби усе так просто було, давно б чувака заламали. Той самий Маркуш отак би зробив. А ти гадаєш, це хтось інший? Похмуро пробурмотів Сава. З'явиться. Іноді в житті все складається на диво просто, а ми не готові. Побачиш, сьогодні саме такий день. Ну-ну. З усієї кампанії Макс був найдурніший, зате здоров'я мав на двох. Тим то й удостоївся честі бути поруч із ватажком. Взагалі кампанія неохоче згодилась на пропозицію. По-перше, в вони працювали разом два роки тому, коли ще перевозили крадений спирт. Потім Савана довго щез, і тепер кожен мав Свої справи. По-друге, Корифанам не подобалась ідея здачі варибру саментам, адже такий фінал передбачав контакт з останніми. Особливо протестував Зиза, який щойно вийшов під заставу і чекав закінчення історії з побиттям членів правління товариства винахідників, що не бажало поступатися під валом і заважало розширенню мережі відділень Еглобанку. Саме він зараз сидів в обідній залі сусідньої хатини, пильнуючи протилежний від лісу бік. Савченко переконав Зизу, що участь у затриманні злочинця номер один обіцяє чималу суму грошей та й додаткові аргументи його адвокатам. Бакула бачив своїх сусідів. Тому цілком резонно вважав, що операція йде за планом. Вже годину вони з Демидом натхненно співали, присипляючи їхню пильність. Третьому кімнаті був Андрій Спецназівець із Дмитрограда. Час від часу він прикладався вухом до стіни, звукоізоляційні властивості якої дозволяли чути все, що робилося в сусідньому приміщенні. Потім склянки цокалися, і співи лунали знову. Іноді полковник перемовлявся по-мобільному з тими, з ким можна було легко зробити це напряму крізь відчинені вікна. У тій же залі, де в голову плечі Зиза, в кутку за кавою та коньяком, сиділи двоє з Ауді. Відкритий ноутбук та розкладені папери свідчили про обговорення важливих бізнесових питань, а кинути у телефон одним із них, що тільки Домель приїхав, пояснювало стороннім, що обоє влаштувалися надовго. Хлопці ж у білому бусі мерзли, проте намагалися не скаржитись на долю. Дев'ятка таксі зупинилася поблизу парковки, і худий бородань у зимовому напівспортивному комбінезоні з сумкою через плече рушив до корчми, проте на півшляху до обіднього будинку пригальмував та змінив напрямок. Потопаючи у снігу, чоловік посунув на загорожену дерев'яним парканом галявину, де відвідувачі їли в теплу пору і зупинився біля одної з альтанок. Рух почався одразу. Сава з Максом схопилися за двері. Виходячи з дровань, ще раз озирнувся на вікно. Йому пригадалася учорашня розмова. Хоч Савченко божився, що той, хто внизу, виїв йому в школі всі мізки і роками після цього обмарився по ночах, все-таки залишався шанс помилитися. Хоч Сава доводив, що легше рідного тата не опізнати, і на кадрах розстрілу зовсім інша людина, уява Макса, однаково малювала щось схоже на бачене в телевізорі з однією суттєвою різницею. Замість охоронців падатимуть вони самі. Від цього стовпоподібні ноги особливо незграбно гупали дерев'яними сходами на перший поверх. Зиза з напарником також звелися, і рушили на вихід, намагаючись уже в дворі обминути загорожу та зайти з тилу. Обоє мовчали, думаючи про те саме, і від цього ж карбани з грубими підошвами шпорталися у снігу. Той, на кого чекали, сидів, похиливши голову. Його не цікавило оточення. Сава з Максом вийшли з приміщення та попрямували до альтанки у те, що перед ними людина, яку марно ловить ціла країна, не вірилося до останнього. Зиза підважився на руках і переліз огорожу. «Увага!» – промовив Бакула. «Мужики, повна готовність!» Під грудьми підступно хололо. Демед з Андрієм, вже не ховаючись, тупотіли сходами донизу, а дверцята білого буса – Поїхали в бік, випускаючи інших. Вальтанці власною персоною сидів Богдан Варибрус.